Залишив кабінет. Василь Федорович довго сидів мовчки, обмірковуючи почути. Він не все розумів, але вочевидь було одне. Куниця не міг далі залишатися осторонь. Він мав або ставати на його бік, підтримувати грекові починання, або воювати проти них. Підтримувати, то йти супроти власного серця. Отже, мав довести неспроможність грекових методів господарювання, і вибрав момент, коли вони справді перевитратили гроші, коли сухі вітри повипивали вологу з полів, коли будівництво комплексу пригальмувалося, а сам грек палко виступав за перебудову. Отже, й тут у кращому випадку виявився демагогом. Тобто, коли все складалося проти Василя Федоровича. Спочатку Василь Федорович хотів подзвонити Ратушному, але погасив ту думку. Дзвонити Ратушному – це ж скаржитися. Це вже якимось чином визнати себе винуватим, чи хоч занепокоєним. Як малася направління Ліда, раптом подумав він. Що сказала вона? Адже все те вельми стосувалося її. І що означає оте любчене? Вони чогось хотіли і немов нічого не хотіли. Сам до такого додумався Любка, чи хто підказав? Зрозуміло, чого хотіли. Очорнити, а вимагати відправлення якихось санкцій не мали права. Казала тобі: не виривайся. Не біжи поперед інших. Ні сіло, ні впало, передражнив Фросину Федорівну і посміхнувся. Тобі більше за всіх треба, чи що? Але й тобі треба більше за всіх. Чомусь саме з дружиною сперечався він. І ти пропадаєш у своїй лікарні од ранку до вечора. І ти за своїми хворими не бачиш світу. І, може, Фросю це не так уже й погано. Не так уже й погано, коли думаєш не тільки про свої город та хату, коли живеш по совісті, і вона тобі найвищий порадник і суддя. Якщо ж хтось не так, що ж, тоді вона не має чого квелити. А відступатися я не збираюся. Таке моє переконання, така моя позиція. Він не завжди радився з дружиною, не все їй оповідав, але зараз йому захотілося поговорити з нею. І не так, щоб запитати поради, як розраяти саму, утримати від пересудів. Адже до неї йде багато людей, а в селі таємниці не тримаються. Та й він її ще не бачив, лише перемовились по телефону і її голос був стурбований. Мабуть, вже знала все. Лікарня і поліклініка – за два будинки від колгоспної контори, по той бік дороги. Прийом хворих у поліклініці вже закінчився, але в маленькому покійчику, де господарювала Фросина Федорівна, сиділа пацієнтка, присутність якої тут здивувала грека. То була Ліда. Жінки про щось розмовляли. Вони розмовляли давно. Ліда й прийшла сюди, щоб познайомитися ближче з Фросиною Федорівною. Її вела якась глибоко прихована від себе самої цікавість. Якесь бажання схоже на те, коли людині кортить гратися гострим ножем, і просто кортіло ще раз подивитися на жінку, задля якої він не відгукнувся на її лист багато років тому. Фросина Федорівна знала, хто прийшов до неї. В її вуха вже влетіло чимало пліток, всіляких пересудів. Одна добра кумася навіть радила написати в райком «Може він і полетить? Зате буде тільки твій». Але Фросина Федорівна вказала їй на двері. І не те, щоб вона не вірила, що її чоловіка не може закрутити любов. Проте знала, що він тоді буде і сам не такий. І зрештою признається в усьому. Ліда – його давня любов. Він розповідав про неї. Навіть знайомив їх колись давно. Але щоб закохався в неї вдруге, це не вірила. Спочатку вони розмовляли насторожено, вивчали одна одну, поволі розговорилися, і навіть звідки виникла обопільна довіра. Коли дві жінки згадали про дітей, то не могли не зрозуміти одна одну. Був момент, коли Фросина Федорівна відчула до Ліди справжні співчуття, і вони на той час забули, що суперниці і стали просто матерями. Тільки іноді, по лідіному обличчі, пропливала тінь якоїсь думки, але одразу і зникала. Певно, думала, чи знайшла в своєму заміжі щастя Фросі. Все те давнє одшуміло, одболіло, але вона мов би, розслідувала занедбану кримінальну справу. Вона й розслідувала і не вірила в можливість щасливого подружнього життя, шукала втіхи в чужих поразках і невдачах. Врешті Фросина Федорівна відчула це, і холодок недовіри знову почав розносити їх у протилежні боки. Одна була господиня, певна своєї сім'ї, свого чоловіка, друга – самотня, сповнена нервозності і заздрості. «І як ви тут увесь вік живете?» – казала вона. «Нудьга, як вовчиться!» – хапає за горло. У Лідії справді росла роздратованість і чорна каламуть,